Nga zej i di bën Halit Gjuhenio radi Allahu anhu për cilet Na priu i dërguar i Allahut a lehi selam në namazin e mëngjesit në vendin e që uaj të urhu dhe i bie pasi kishtë e rënë shi tër natën Kure kryen faljen, i dërguar i Allahut na u drejtua të pranishmëve duke në thën A e dini se që tha zotë juaj? Të pranishmi të thanë Allahu dhe i dërguar i ti e din A i, Allahu, tha Këtë mëngjes, disa nga robërit e mi u këdhin besimtarë, ndërsa disa të tjerë mos besimtarë. A i që tha, këshie është nga mëshira dhe mirësia e Allahut, u për besimtarë në mua, ndërsa më huë si adhurimi të yjede. Në dërsa a i që tha, nësë briti shi prej këti ose ati yjeli, më më hojë mua, ndërsa u për besimtarë i yjede. Transmeton, imam Buharju. Këto hadithë,